БУРЕМНИЙ ПЕРЕВАЛ ЕМІЛІ БРОНТЕ РОЗДІЛ 17. Та п'ятниця була одним з останніх сонячних днів перед місяцем негоди. Надвечір погода погіршилася, південний вітер змінився північно-східним, який приніс із собою спершу дощ, а потім і мокрий сніг. Наступного ранку вже нічого не нагадувало про три тижні літнього тепла. Примули й крокуси сховались під білими заметами. Жай воронки примовкли, молода листя на деревах скрутилося і почорніло. І що то був за тоскний, холодний, похмурий ранок. Він тягся по волі, мій хазяїн був у себе, а я влаштувалась у самотнійі вітальні, убернувши її на дитячу. На колінах у мене плакало крихіт, мовлялочка-немовля. Я колисала його, час від часу поглядаючи, як лапатий сніг засипає віконне скло. Аж раптом двері розчинилися, і якась жінка вбігла до кімнати, задихаючись від сміху. Якусь хвилю мій гнів був дущим від подиву. Я вирішила, що це одна із служниць, і насварилася на неї. «Ану цить, як ти смієш отак геготіти? А як містер Лінтон почує?» «Вибач», – відмовив мені знайомий голос. «Але я знаю, Едгар уже спить, а я просто не можу спинитися». З цими словами вона підступила до вогню, хапаючи ротом повітря і притискаючи руку до грудей «Я бігла всю дорогу від буремного перевалу», – заговорила вона, трохи помовчавши «А як не бігла, то летіла, і злічити не можу, скільки разів я падала» «Ох, як мені все болить! Та не лякайся, я поясню все, тільки но віддихаюсь» «Лишень, будь ласкава, піди і накажи закласти карету, щоб відвести мене до Гімертона» І скажи, хай пошукають у моїй шафі щонебудь вдягти Це була місіс Ізабелла Гіткліф Здавалося б, їй мало б бути не до сміху Розпатла волосся, з якого стікав сніг із водою Ні хустки, ні капелюшка Вдягнена вона була у дівочу сукню Що більш пасувала до її віку, аніж до сімейного стану З великим викотом і короткими рукавами І більше нічого Сукня була з тонкого шовку і мокра наскрізь Обліпила тіло на ногах домашні пантофлі. На додачу до всього під вухом у неї був глибокий поріз, що не кривавився тільки через холод. А бліде лице було все в синцях та подряпинах. Зморена, вона ледь трималася на ногах. Тому, роздивляючись її, я лякалася дедалі більше. «Люба моя панянко», – мовила я. «Нікуди я не піду, нічого не слухатиму, поки ви не скинете з себе все, що є на вас, і не перевдягнетеся в сухе. І, звісно ж, ви не поїдете до Гімертона сьогодні, тому замовляти карету ні до чого». «Я будь-що поїду», – відповіла вона. «Верхи чи пішки, але я не від того, щоб пристойно вдягтись». І ще ой, поглянь, як тече по шиї. Це від тепла». Вона наполягала, щоб я виконала її вказівки, і лише тоді вона дозволить про себе подбати». Тільки по тому, як візникові загадали готувати карету, а служниці вкладати речі, Ізабелла дозволила мені перев'язати рану та допомогти перевдягтися. «А тепер Нелі», – мовила вона, коли я скінчила поратись, всадовила її у крісло біля коминка і дала чашку чаю. «Сідай навпроти мене і прибери кудись цю нещасну дитину. Я не хочу на неї дивитись. Тільки не думай через ті мої дурні смішки, ніби мені не шкода Катрини». Я й плакала також, гірко плакала. «В мене є на те причини більше, ніж у будь-кого!» «Ми з нею так і не помирилися, ти знаєш, я не можу собі цього простити!» «Та все одно я не збираюся співчувати йому, цьому підлому негідникові!» «О, дай на мені куцюбу!» «Це на мені останнє, що лишилося від нього!» Вона зірвала з безіменного пальця золоту обручку, і щосила жбурнила її на підлогу. «Я її розламаю, отак!» – продовжувала вона з дитячою злістю. А потім спалю. І вона схопила понівечну каблучку і кинула отлівші жару коменку. Отак, хай купляє нову, якщо зможеться мене повернути. Він може прийти по мене сюди, аби дошкулити Едгарові. Тож я не смію тут лишатися, раптом він подумає таке втнути. І до того ж Едгар і ще сердитий на мене, правда ж? А я не проситиму його про допомогу. Не хочу завдавати йому нового клопоту. Сюди я прийшла, бо більше не мала куди подітись. Але знала, що не стрінувся з ним і не збираюсь завдавати йому клопотів. А тобі я просто посиділа в кухні, вмилася, зігрілася, попросила тебе принести все, що мені потрібно, і поїхала звідси. Кудись подалі від цього клятого, від цієї реінкарнації злого духа. О, як він лютував! Якби він наздогнав мене, шкода, що Ерншо слабший за нього. Я б не втекла, поки не подивилася, як Гіндлі заб'є його до смерті. Якби це було йому під силу. Годі, бо місіс, не говоріть так швидко, перервала я. Ви порушите пов'язку і знову кров зацебенить. Випийте ну чаю, зведіть дух, і годі вам сміятися, сміх зовсім не до речі, в цій оселі. Та ще у вашому стані. Беззаперечна істина, відповіла вона. Ні, ви погляньте на цю дитину. Чого вона весь час вищить? Переберіть її куди-небудь, щоб я не чула Лише на годину Більше я тут не затримаюсь Я подзвонила і викликала служницю, щоб та забрала дитя Потім спитала Ізабелу, що змусило її втекти з буремного перевалу В такому недоречному вигляді І куди вона збирається їхати, якщо не хоче лишитися з нами Я й мусила б і хотіла б лишитись, відповіла вона щоб втішати Едгара і піклуватися про дитину І тому, що Гренч – мій рідний дім та кажу тобі, гід цього не дозволить. Гадаєш, він зможе спокійно дивитись, як я знову стаю сама собою? Знатиме, що ми тут живемо в мирі і спокої і не вирішить отруїти наше життя? Ні, я мала щастя переконатися в одному. Він так мене ненавидить, що йому осоружно навіть бачити мене і чути мій голос. Я помітила, що коли я входжу до кімнати, його лице мимоволі кривиться від ненависті. Почасти тому, що він знає про мої підстави плекати те ж саме почуття до нього Почасти від його первісної до мене відрази Цієї відрази достатньо, аби стверджувати з цілковитою певністю, що мій чоловік не ганятиметься за мною по всій Англії І тому я маю поїхати звідси Я вже зцілилася від свого колишнього бажання, щоб він убив мене Хай краще вб'є себе Він знищив мою любов, і тому тепер я стала вільною я ще пам'ятаю, як любила його І смутно собі уявляю, що могла б любити його й досі Якби... Ні-ні Навіть якби він справді мене покохав Диявольська вдача якось... Диявольська вдача якось себе та виявить У Катрини були надиво збочені смаки Якщо вона була такою прихильною до нього, знаючи його так добре Чудовисько Він мусить бути стертий з лиця землі і з моєї пам'яті Тихше, тихше «Він усе ж таки людина», – мовила я. «Будьте милосердніші. Є люди й гірші за нього». «Він не людина», – відповіла вона, – «і не заслуговує на моє милосердя. Я віддала йому серце, а він узяв його, зранив до смерті і віджбурнув геть. Люди відчувають серце, мнелі, і відтоді, як він убив моє серце, я не можу відчувати жаль до нього». І не буду, хоч би він про це благав із цієї ночі, і до свого останнього дня, і плакав кривавими слізми за Катриною. Ні, справді, не буду, справді. І вона ледь стрималася, щоб не заплакати. Але відразу, розмахнувшись зві сльози, повела далі. «Ти питала, що зрештою спонукало мене до втечі?» Я була вимушена втекти, бо примудрилася розлютити його настільки, що лють у ньому подолала його звичну підступність». Висотувати нерви розпеченими кліщами, для цього потрібно більше холоднокровності, аніж щоби раз уперіщити по голові Він зробився таким несамовитим, що забув про свою диявольську бачливість, якою так хвалився, і почав буянити А мені подобалося його дражнити І ця насолода приспала в мені будь-який страх за себе, тож я вирвалася на волю Якщо колись потраплю до його рук, хай помститься мені, я згодна Вчора, як ти знаєш, містер Гідлі Еншоу мав іти на похорон. Заради цього він навіть тримався тверезим, тобто помірно тверезим, Не пішов спати у Сувілі у шостій ранку і не встав п'яний опівдні. А тому він прокинувся в поганому настрої, готовий йти до церкви так само, як на танці. І не пішов нікуди, а сів біля коменка і почав склянками хлептати Джин та Бренді. Гідкріф, я здригаюсь, коли проказується ім'я. Десь блукав із минулої ночі до цього ранку Хто його годував, янголи чи його рідня в пеклі, не знаю Але з нами він не їв уже ж тиждень Він лише приходив додому на світанку і одразу замикався в себе Ніби хтось мріяв втішатися його товариством Там він молився на самоті Тільки божеством, до якого озивався, був мертвий прах та попіл а ім'я Бога він незбагненим чином згадував поруч з іменем свого покельного батька. Скінчивши цю благовісну молитву, а Бормотів її доки не захрипне, до втрати голосу, він знову йшов геть. І куди б ти думала? До Гренджу. Дивуюся, чому Едгар не покликав Констебері, щоб його взяли під варту. Щодо мене, то я не оплакувала Катрини, та все ж не могла радіти, мов святу, ці короткі хвилі спочинку від постійних принизливих знущань. Я була вже досить загартованою, щоб не рюмсати у відповідь на нескінченні нотації Джозефа і не ходити по кімнатах крадькома, мов наполоханий злодюшка. Не думай, що я плакала б, слухаючи Джозефові пащікування. Але він і Горто – надто неприємна компанія. Краще вже сидіти з Гінді та слухати його божевільні палачки, ніж із маленьким хазяйчиком та його вірним попихачем. Цим бридким стариганом. Коли гіткліфудома, я часто буваю змушена втішатись їхнім товариством на кухні чи сидіти голодною в цих вогких, нежилих кімнатах. А коли його немає, як було цього тижня, я ставлю свій сіл і крісло у домі, в кутку біля вогнища і мені байдуже, чим розважатиме себе містер Ерншоу, а він не заважає мені. Він тепер зробився трохи спокійніший, тільки якщо його не займати ще більш пригнічений і похмурий, та лютиться менше. Джозеф запевняє, що він став іншою людиною, що Господь ублажив його серце, і він спасенний святим вогнем. Я, щоправда, не помічаю в ньому ознак такої благодаті, та це не моє діло. Учора ввечері я сиділа у своєму закутку майже до півночі і читала старі книги. Мені так не хотілося йти на гору. На дворі хуртовина, і думки весь час вертаються до цвинтаря до свіжої могили. Ледве я наважувалась одвести очі від сторінки, поєді мною виринало це моторошне видиво. Гідлі сидів навпроти мене, підпершись рукою, і марив, мабуть, про те ж саме. Він допився до чортиків, і вже дві чи три години, мов закляк на місці, не рухаючись і не промовляючи ні слова. У будинку панувала тиша, було чути лише стогнання вітру, Брящання скла у вікнах і клацання щепців, якими я поправляла гніт у каганці Гортон і Джозеф, мабуть, міцно спали Було дуже, дуже сумно І я зітхала над своїм читанням, бо мені здавалося, що вся радість щезла зі світу І її не повернеш уже ніколи Тускну мовчанку нарешті порушив брязкіт засуву на кухні Гітклів полишив свою варту раніше, ніж зазвичай Певно, через негоду Центральні двері було замкнено, і ми чули, як він обходить будинок, щоб дістатися до інших. Я підвелася, мемоглідь прошепотівши слова, які виявляли мої почуття тієї миті, що змусило Гіндлі, який доти невідривно дивився у бік дверей, перевести погляд на мене. «Я потримаю його на дворі хвилин п'ять», – сказав він. «Ви не заперечуєте?» «Про мене. Тримайте його хоч там усю ніч», – відповіла я. Замкніть двері на замок і опустіть засов Ерншо впорався з цим раніше, ніж його візитер встиг діти до дверей Повернувшись, він присунув свій стілець до мого столу сівся навпроти і спершись на стіл утупив у мене цікавий погляд Він прагнув побачити в моїх очах Соголосне свої нищівні ненависті почуття Та оскільки він і виглядав і поводився як убивця То очікуваного не побачив але й те, що він там віднайшов, було достатнім, аби завести зі мною змовницьку розмову. «І перед вами, і переді мною, – мовив він, – чоловік, що стоїть там на дворі, у великому боргу. Якщо жоден з нас не виявиться боягузом, ми об'єднаємо наші зусилля та змусимо його заплатити борг. Чи ви такі ж безвідні, як і ваш брат? Згодні терпіти до останнього і з жодного разу не зажадати розплати?» «Я вже втомилася терпіти» відповіла я. «І я була б рада помститись, якщо це не зашкодить мені самій. Але зрада і насильство – це списи, загостені з обох кінців. Того, хто за них береться, вони ранять тяжче, ніж його ворога». «Зрада і насильство – це справедлива відплата за зраду і насильство», вигукнув Гідлі Ершоу. «Місіс Гітклів, я не прошу вас нічого робити. Тільки сидіть тихо і мовчіть. Скажіть, на це ви здатні?» Я певен, що ви зазнаєте не меншої втіхи, ніж я, дивлячись на останні хвилини існування цієї почвари. Він укоротить вам віку, якщо ви його не випередите, і занапастить мене. Хай він буде проклятий, бісів мерзотник. Гамселить у двері, наче він тут хазяїн. Обіцяйте лише мовчати, і перш ніж проб'є цей годинник, на ньому за три хвилини перша ви будете вільною жінкою. Він витяг зброю, яку я описувала тобі в листі, і хотів загасити свічку, але я відсунула її подалі і перехопила його за руку. «Я не мовчатиму», – мовила я. «Не чіпайте його, хай двері будуть замкнені і цього досить». «Ні, я ухвалив рішення, і Бог мені, свідок, не відступлюся від нього», – вигукнув цей нещасний чоловік. «Я зроблю вам добро всупереч вашій волі і врятую від ганьби Гортона». А ви не турбуйтеся, вам не доведеться мене прокривати. Катрина померла. На цілому світі нема нікого, хто сумував би за мною чи стидався мене. Навіть якщо я цієї ж миті втну собі горлянку. Настав час скінчити усе це разом. Я могла б так само піти на ведмедя чи спаячатись із сумнамбулою. Єдине, що мені лишалося, це підвігти до вікна і застерегти його жертву про долю, яка на неї чекає. «Сьогодні вам краще пошукати собі іншого притулку», – загукала я, не проховуючи свого тріумфального тону. «Містер Еншу збирається вас застрелити, якщо ви і далі стоятимете на своєму». «Ти краще відчини мені двері, ти!» – відповів він, звертаючись до мене в таких вишуканих виразах, які мені не хочеться повторювати. «Я не втручатимуся», – відказала я знов. «Заходьте, і нехай вас застрелять, як на те ваша воля. Я виконала свій обов'язок». З цими словами я зачинила вікно і повернулася на своє місце біля коменка. Я була неспроможна лицемірити настільки, щоб удавати ніби стривожна його подальшою долею. Ерншов напустився на мене з прокльонами, стверджуючи, що я досі люблю цього негідника, і ганив мене всіма можливими брутальними словами за мою слабкодухість. А я потайки міркувала, без жодних докорів сумління, яке благо заподює гідкрів, позбавивши його від страждань. І якось щасливить мене Гіндлі, якщо відправить Гіткліфа до його рідної господи Я сиділа, поринувши в ці думки, коли за моєю спиною поршнула на підлогу уламки скла І чорне обличчя вищезгаданого добродія хижо зиркнуло до кімнати Грати на вікні були надто щільними, аби він міг протиснути плечі Я посміхнулася, втішаючись зі своєї уявної безпеки Волосся й одяг Гінкріфа були білі від снігу, а його гострі зуби людожера, вищержені від холоду і люті, блищали в темряві. "Ізабелло, впусти мене, а то жалкуватимеш." Прорік він, як сказав би Джозеф. "Я не можу скоїти вбивство", відповіла я. Містер Генлі-Еншов стоїть на сторожі з ножем і зарядженим пістолетом. "Впусти мене через кухонні двері", мовив він. «Гіндлі буде там раніше за мене», – відповіла я. «Бідне ж ваше кохання, якщо воно боїться завірюхи!» «Ми спокійно спали щоночі, поки світив літній місяць, а зимою вітер одразу ж загнав вас додому. Гіткліфе, я б на вашому місці лягла на її могилу і сконала, як вірний собака. Адже світ тепер не вартий того, щоб у ньому жити, правда? Ви так твердо переконали мене, що, Катрина, вся радість вашого життя. А тепер...» Я тепер просто не уявляю собі, як ви переживете цю втрату Аге, то він тут, закричав хазяїн, кидаючись до виламаного вікна Якщо я зможу просунути руку, я його застрелю Боюся, Нелі, ти вважатимеш мене справдіницею, але ти всього не знаєш, той не суди Я б ніколи не стала сприяти чи допомагати замаху на життя людини, навіть на його життя Але я була просто змушена бажати його смерті і тому мене страшенно розчурвали і вжахнули наслідки моєї в'їдливої промови. Гітклів кинувся просто на гінді ерчов і вирвав зброю з його руки. Пролунав постріл і лезо ножа, відскочивши, дісталося до зап'ястя Ерншов. Гітклів висмикнув ніж, ріжучи по-живому, і так закривавленим і запхнув його до кишені. Потім він взяв камінь, виламав одну з перетинок між двома шибками і вліз до середини. Його супротивник лежав непритомний від болю та втрати крові, що це беніла з артерії чи великої вини. Мерзотник штовхав його і топтав ногами, і бив головою об підлогу, водночас однією рукою втримуючи мене, щоб я не побігла кликати Джозефа. Він виявив просто таке надлюдське самозречення, не дозволивши собі забити Гіндлі до смерті. Зрештою він гамувався і насилу дихаючи, вмостив своє вже наче розм'якле тіло на лаві. Потім одірвав рукава сорочки містера Ершу і грубо перевізав йому рану, безупинно сплювуючи та лаючись із таким самим завзяттям, із яким чинив розправу. Ледве він мене відпустив, я, негаючи часу, кинулася розшукувати старого. Він, збагнувши з моєї плутаної оповіді, що трапилося, поспішив униз, судомно хапаючи ротом повітря. Босяк так долав по дві сходинки замість одної. «Що ж воно тепер буде? Що ж воно буде?» «А буде ось що!» – гарикнув Гіткліф. «Твій хазяїн з'їхав з глузду, і як він за місяць оклигає, я запхну його до божевільній». «Якого дідька ти замикаєш од мене двері? Ти без зуба з собаку. «Що ти там белькочеш та плямкаєш? Іди сюди, я не буду з ним панькатись!» «Витри оцю бридоту та гляди пильнуй вогонь своєї свічки!» у увесь просякнутий бренді!» «То ви хотіли учинити вбивство?» Залемонтував Джозеф, здіймаючи догори руки із жахом, зводячи очі. Ох, не довелося ще до кого бачити на віку. Святий Боже! Гітліф швергонув його на коліна в саму кров і кинув йому рушника, але той замість витирати стис до логні і, затяг... і затяг молитву, що насмішила мене своїми дивними зворотами. Я була в тому стані, коли розум чудується з будь-якої дрібниці. Насправді ж я виявила таку відчайдушність, якої не мають і деякі злочинці біля ешафота. «О, та я й забув за тебе», – мовив мучитель. «Ти зробиш це! На коліна! Ти змовилася з ним проти мене! Так, гадино! Ворушися! Ось це робота, яка пасує тобі найбільше!» Він трусунув мною так, що в мене клацнули зуби, і турнув на коліна поряд із Джозефом який сумлінно скінчив свою молитву, потім звівся на ноги і почав присягатися, що негайно ж вирушає до Гренджу. Містер Лінтон – суддя, і хоч би в нього 50 жінок умерло, він має розглянути справу. Він так уперто наполягав на своєму, що Гіткліф вирішив почути розповідь про те, що сталося з моїх уст. Наступаючи на мене, він раз у раз спалахував гнівом, бо я не спромоглася видобути з себе зрозумілої відповіді. Гіткліфові коштувало неабияких зусиль переконати старого, що то не він почав бійку. Тим паче, що я ледь відповідала на його питання. Однак містер Ершо незабаром довів, що поки він іще жилець на цьому світі. Джозеф спішно вгатив йому чималу дозу брендій, і під дією цього життєдайного напою його хазяїн помало відновив здатність рухатися і очуняв. Гіткліф, пересвідчивши, що Ерншов не пам'ятає про поводження, якого зазнав, поки лежав непритомний, сказав йому, що він упився до білої гарячки і зазначив, що згодний вибачити його брутальну поведінку, але радить йому лягти спати. На моє полегшення після цієї слушної поради він нас залишив, а Гіндлі розпластався біля вогнища. Я пішла до своєї кімнати, радіючи, що для мене все наче обійшлося. Сьогодні вранці, коли я спустилася вниз, було десь пів на дванадцяту. Містер Ерншов сидів біля вогню, зовсім кволий Його злий геній, майже такий само блідий і знеможений, стояв, зіпершись на комунок Ніхто не виявляв бажання обідати І, марно прочекавши їх, поки на столі все не ухололо, я взялася до їжі сама Ніщо не заважало мені їсти з охотою І я, спогорда, позираючи на мовчазних чоловіків, радо відчувала, що сумління моє цілком чисте Впоравшись із їжею, я наважилася на нечувану зухвалість Примостилася поближче до вогню, обійшла кругом крісла Ерншоу і уклякла в кутку біля нього Гіткліф на мене й не глянув, і я дивилася на нього знизу, розглядаючи його обличчя так сміливо, наче воно обернулося на камінь Його чоло, що колись здавалося мені таким мужнім, а зараз просто диявольським, було насуплене Очі Васильська зблякли від безсоння і, може, від сліз, бо вії були зволожені на губи замість лютого звіриного вищіру лягла печать мовчазної скорботи. Якби це був хтось інший, я б шанобливо схилилася перед таким горем. Але з нього я могла тільки зловтішатись. І хоч я не цим добивати подоланого ворога, а я не могла втриматися, щоб не пустити йому шпильку. Мить його слабкості була єдиною можливістю впитися помстою. «Сором, панночко!» перервала я Можна подумати, ви ніколи в житті не розкривали Біблії Якщо Господь карає ваших ворогів ви мусите вдовольнитися з того Це і гординя, і ницість додавати свою кару до тієї, яку посилає він Загалом то це так, Нелі, відповіла вона Але які з тих страждань, що мучать Гіткліфа можуть вдовольнити мене Якщо я не докладу до цього руки Краще він страждав менше, але я знала, що це я завдала йому таких мук. І щоб він знав про це також. Го, він мені надто багато заборгував. Тільки за однією умовою я зможу його простити. Око за око і зуб за зуб. Зойк болю. За кожний зойк болю. Щоб він відчув те саме, що я. Адже він перший почав мене кривдити. Тож хай перший благає прощання. А тоді... Що ж, Нелі, тоді я, може, і зглянуся на нього. А втім, мені ніколи не вдасться йому помститись, отже, не доведеться й прощати. Гендлі попросив води, і я налила йому склянку і спитала, як він себе почуває. Не так кепсько, як хотілося б, відповів він. Лише простягну руку, і все мені так болить, наче я стявся з легіоном бісів. Нічого дивного, була моя відповідь. Катрина часом хвалилася, що стоїть на заваді того, аби вам не завдали тілесних ушкоджень. Вона мала на увазі, що дехто вас не чіпатиме, щоб при цьому не образити її. Добре, що люди насправді не повстають із могили. В іншому разі, учора вночі їй довелося б стати свідком вельми огидної сцени. «Ви усі в синцях. Мабуть, живого місця немає». «Не знаю», – відповів він, – «про що ви кажете». Він що, не смілився мене вдарити, коли я впав? Він вас бив і топтав ногами і молотив головою підлогу, прошепотіла я, спіною біля рота, наче хотів роздерти вас зубами, мов звір, бо він лише наполовину людина, не більше. Містер Еншов, як і я, глипнув знизу на нашого спільного ворога, а той, віддавшись скорботі, нічого ніби не помічав довкола. І довше він так стояв – Ясніше відбивалися на обличчі його моторошні думки О, якби Господь дав мені сили придушити його у моїх смертельних корчах Я б раду пішов до пекла Просто гнав хворий, пориваючись підвестися Але знову безсило відкинувся в кріслі, переконавшись, що зараз неспроможний боротися Ні, досить і того, що він убив одного з ваших родичів, голосно мовила я у Гренджі всі знають, що ваша сестра була б жива досі, якби не містер Гіткліф. Зрештою, його ненавість безпечніша від його любові. Коли я згадую, якими були щасливі, яка щаслива була Катрина, поки він не приїхав, я проклинаю той день. Напевне, Гіткліф радше відзначив правдивість цих слів, аніж людь особи, що їх вимовила. Але його увага прокинулась. Я побачила це, бо з його очей у попіл закрапали сльози, а груди здіймалися у судовних спробах зловити ковток повітря. Я поглянула йому в лице і зневажливо розсміялася. Затьмарені щіли не допекли, на мить блинули на мене вогнем. Але диявол, що завжди глядів із них, був так тьмяно і глибоко схований всередині, що я не побоялася засміятися ще раз. «Встань і йди геть з перед очей!» – мов він. Я радше вгадала ці слова, він говорив ледь чутно. Даруйте, мовила я, але я також любила Катрину, а її брат потребує турботи, і я вже заради Катрини можу дбати про нього. Тепер, коли її немає, я бачу її в Гіндлі Очі в нього були б доступ такі ж самі, якби ви не спробували їх вибити і не наставили під ними синців. І її встань, нещасна дурепо! «Поки я тебе не забив до смерті!» – заволав він, подавшись уперед, чим змусив мене зробити те саме. «Між іншим!» – продовжувала я, приготувавшись бігти. «Якби бідулашна Катрина вам довірилась і прийняла сміховинне, мізерне, принизливе ім'я місіс Гітклів, вона дуже скоро являла б собою таке саме видовище. Вона б не стала мовчки терпіти вашу поведінку, а прямо висловила б вам свою огиду і ненависть». Спинка лави і особа містера Гіллі Ершоф відділяли мене від Гіткліфа, тому замість кинутися до мене, він схопив столовий ніж і метнув його мені в голову Лезо вп'ялося під вухом і урвало мою промову, але витягши ніж, кинулася до дверей і проказала ще дещо, що, сподіваюся, вразило його трохи глибше, ніж його зброя мене Позирнувши на нього останнє, я побачила, як він шарпнувся в мій бік, але Еншоу перечепив його, і вони, стявшись, покотилися по підлозі. Пролітаючи кухною, я гукнула Джозефові, що він біг до хазяїна, збила з ніг Гортона, що чіпляв на спинку стільця вінок із маків, і вільна, мов душа, що вирвалася з чистилища, скачучи з радощі, помчала вниз по крутій дорозі. А потім, коли мені набридло неї петляти, рвонула полем навпростець. Я видиралася на пагорби, любала болодами, біжучи, мов, на маяк на вогні Гренджу. І я радше згодилася б на вічність у пеклі, аніж на ще одну ніч у сінах Буремного перевалу. Ізабелла замовкла і допила свій чай. Потім підвелася, попросила мене надягти на неї капелюшка і велику хустку, яку я принесла. І не слухаючи моїх намовлянь посидіти в нас іще часинку, стала на стілець, поцілувала портрети Едгара і Катрини, поцілувала мене і спустилася до карети в супровіді Фанні, яка нестямно скавчала радості, що віднайшла свою хазяйку. Вона поїхала і більш ніколи не з'являлася у наших краях. Але потім, коли все помало владналося, між нею та моїм хазяїном узвичаїлося регулярне листування. Здається, вона оселилася десь на півдні, неподалік від Лондона, і там, через кілька місяців після своєї втечі, народила сина. Його охрестили Лінтоном. І вона одразу ж повідомила, що це квола і вередлива істота. Містер Гідкріф, одного дня зустрівши мене в селищі, спитав, де вона живе. Я не відповіла. Він тоді зауважив, що це й не має значення. Тільки хай вона стережеться приїздити до брата. Їй усе одно тут не жити, якщо чоловік захоче взяти її до себе. Хоча я не сказала йому нічого, він усе ж таки дізнався. Мабуть, через когось із служників. І про місце і проживання, і про дитину Але він не став її переслідувати Думаю, за таку милість вона мала дякувати його відразі Він часто питав мене про дитину І, почувши ім'я хлопчика, зліснув, сміхнувся і кинув Вони хочуть, щоб я і його зненавидів Не думаю, що вони взагалі хочуть, аби ви про нього знали Відповіла я Але хлопець буде моїм, сказав він Коли я того захочу Можуть бути певні На щастя, мати Лінтона вмерла дочасно, років через 13 після смерті Катрини Коли хлопцеві було 12 чи трохи більше Наступного дня після несподіваного візиту Ізабели Мені не пощастило поговорити з хазяїном Він уникав розмови і не здатний був щось обговорювати Коли нарешті зміг мене вислухати, я побачила, що він радий розлученню сестри з чоловіком, якого ненавидів Хоча ненавість, здавалося, жодним чином не була властивою його поступливій вдачі. Його неприязнь до Гітліфа була такою гострою і глибокою, що він цурався навіть тих місць, де міг його побачити чи про нього почути. Горе і ця обставина перетворили мого хазяїна на справжнього відлюдника. Він полишив свою посаду і перестав ходити до церкви, щоб зайвий раз не бувати в селищі. Його повсякденне життя минало в межах маєтку. Лише іноді він вирушав на прогулянку до вересових полів Або відвідував могилу дружини Здебільшого надвечір або в досвіта Коли на дворі ще безлюдно Але він був надто доброю людиною, щоб залишатися нещасним до віку Він не благав душу Катрини переслідувати його Час примирив його з горем і приніс йому тихий сум Солодший за звичну радість він згадував померло зі світлою, ніжною любов'ю та з надією на зустріч у кращому світі Бо не сумнівався, що вона пішла туди Але й на землі він знайшов розраду Декілька днів, як я вже казала, він ніби залишався байдужим до малої наступниці померлої жінки Але ця холодність розтанула, мов квітневий сніг І крихітка, перш ніж навчитися вимовляти бодай якісь слова та зробити перші крочки Стала диспотичною володаркою його серця Її охрестили Катриною Але він ніколи не називав її повним ім'ям Так само, як ніколи не називав дружину Кеті Може, тому що так звертався до неї Гіткліф А мала в нас завжди була Кеті Це її різнило доньку від матері І водночас пов'язувало з нею І прихильність Едгара Лінтона до дитини корінилась у любові до її матері А не у власному почутті батьківства я часто порівнювала його з Гіндлі Ерншоу, намагаючись зрозуміти, чому їхня поведінка за таких подібних обставин виявлялася такою різною Обидва вони були вірними чоловіками і любили своїх дітей, і я не могла збагнути, чому кожен із них не ступив на той самий шлях Чи то до добра, чи зла Адже Гіндлі, міркувала я, був наче впертіший від Едгара Лінтона та мабуть через свою лиху вдачу, зрештою, виявився слабшим за нього. Коли його корабель налетів на риф, капітан залишив свій пост, а команда збунтувалась і замість рятувати свій горезвісний притулок, згубила його. А Лінтон виявив справжню мужність вірної і шляхетної душі. Він довірився Господові, і Господь зглянувся на нього. Один сподівався, другий впав у віччяй. Вони самі обрали свій тягар І були справедливо засуджені його нести Та навряд чи вам потрібні мої міркування, містер Локвуде Ви можете судити про всі ці речі так само, як я Або думайте, що можете А це одне й те саме Кінець Гінлі Ершо виявився таким, якого й слід було чекати Він помер невдовзі після своєї сестри Менш ніж через півроку «Ми у Гренджі не чули, щоб його смерті передувала якась хвороба. Я дещо дізналася, тільки коли прийшла допомогти з приготуваннями до похорону. Про те, що сталося, сповістив мого хазяїна містер Кеннет. «Ну що, Нелі?» – сказав він, заїхавши якось рано вранці на наше подвір'я. «У такий порі, що в мене не могло не з'явитися лихого прочуття». «От і нам із вами настав час оплакувати небіжчика. Хто б ви подумали, пішов од нас? Хто? спитала я з острахом. Вгадайте, відповів він, спішившись і чіпляючи повіддя на гак біля дверей. І хапайтеся за кутик вашого фартуха, так чи інак доведеться. Не містер Гідкрів, звісно, скрикнула я. Що? Ви хіба б за ним проливали сльози? сказав лікар. Ні, Гідкліф здоровий лобур, я його щойно бачив. Він аж погладшав відтоді, як розлучився із своєю пані То хто ж тоді містера Кеннет? Нетерпляче спитала я Гіндлі Ерншов Ваш давній друг Гіндлі Відповів він А мій непутящий приятель Хоча останнім часом він нато здичавів, як на мене Отак я ж казав, без мокроти не обійдеться Заспокойтеся, він умер так само, як жив П'янюще, як чіп Бідний хлопець, мені теж його шкода Нелегко втрачати давніх друзів, хоч він міг чорт знащо втнути Та я й натерпівся від його вибриків Йому ще й 27 не сповнилося, не старший за вас Та хто б повірив, що ви з ним однолітки? Зізнаюся, ця новина завдала мені тяжчого удару, ніж смерть місіс Лінтон Давні спогади заворушились у серці, і сівши на ганок, я побивалася, мов, за кревним родичем і попросила містера Кеннета, що він звелів іншій служниці провести його до хазяїна. Я не могла позбутися сумніву, чи помер він власною смертю. І що б я не робила, ця думка не полишала мене. Вона так мене змучила, що я зрештою наважилася попросити в хазяїна дозволу піти до Буремного перевалу, віддати останню шану померлому і подбати про похорон. Містер Лінтон спочатку не хотів мене відпускати, та я сказала, що найбільшик лежить там сам, усіма покинутий, і я маю прислужитися своєму молочному братові і колишньому хазяїнові так само, як нинішньому. Та ще й нагадала, що малий Гортон – племінник його покійної дружини, і за відсутності ближчих родичів містер Лінтон має ним опікуватися. Йому слід було б і навіть конче потрібно поцікавитися станом маєтку та подальшими намірами свого швагра». Хазяїн на той час був не в змозі займатися такими справами і порадив мені звернутися до адвоката. Його адвокат вів також із справи Гінлі Еншоу. Я пішла до селища і попросила його піти зі мною. Він похитав головою і мовив, що Гідкліфа краще не чіпати, а Гортон, по правді кажучи, залишився жебраком. «Його батько помер у боргах», – мовив він. «Уся власність віддана в заставу і єдина, що лишається спадкоємцеві, це можливість пробудити співчуття у серці кредитора, щоб той поставився до нього людяніше. Прийшовши до перевалу, я пояснила, що хочу пересвідчитися, чи все робиться як належить, і Джозеф, якому, вочевидь, доводилося скрутно, відверто зрадів моїй появі. Містер Гіткліф сказав, що як на нього мені тут нема чого робити. Та якщо вже мені так треба, я можу лишитись і простежити за підготуванням до похорону. Як уже на те пішло. Заважив він Слід було б закопати цього бовдура на перехрестці Без усіляких там церемоній Варто було мені вчора по обіді Лишити його самого хвилина десять Як він позамикав од мене двері І усю ніч пиячив Поки не допився до смерті Вранці ми виламали двері Бо почули, що він хропе Мов коняка Отут він і лежав на лаві І не прокинувся б хоч шкуру з нього злупи Я послав покенета І він прийшов Лише тоді, коли ця скотина вже обернулася, на падло Він уже й вмер і задубів, то ж сама розумієш, більш зіймати переполог було нічого. Старий підтвердив його слова та до себе пробурмотів м'ять нічого б Гітліфу не трафивалося, якби він сам пішов до лікаря. Я б хазяйну ліпше підсобив, аж ніяк він не був мертвий, коли я пішов, ні. Я наполягала, що похорон був пристойним. Містер Гітклів сказав, що це теж мій власний клопіт. Він лише бажає мені не забувати, що гроші на всю цю виставу ідуть із його кишені. Він поводився так само жорстоко і не дбало, як завжди. Не виявляв ні радощів, ні смутку. Лише мовчазнув знув мов після завершення важкої роботи. Певної миті я справді побачила на його обличчі тріумфальний вираз. Це було саме тоді, коли з будинку виносили труну. В нього вистачило лицемірства, щоб удавати скорботу, і перш ніж піти з Гортоном за труною, він підняв нещасну дитину над столом і промирнув із дивною насолодою. «Тепер, любий хлопчику, ти мій! І побачимо, чи виросте одне дерево таким кривим, як інше, коли його зігне той самий вітер». Малий простодушно втішався з його слів. Він бавився бакенвардами Гіткліфа і гладив його по щуці. Та я, розгадавши зміст сказаного, напрямки мовила. Хлопчик піде зі мною до Гринджу, сер. Ні на що у світі ви не маєте менше прав аніж на нього. Це Лінтон так каже? спитав він. Звичайно, він наказав мені забрати дитину, відповіла я. Гаразд, сказав цей мерзотник, не будемо сперечатися зараз. Та мені все одно хочеться подбати про якесь юне створіння. Тож скажи своєму хазяїнові, що тільки він спробує відняти в мене цього хлопця, я візьму замість нього свого власного сина. Я Ігор Гортона просто так не віддам, але того вже будь-що дістану. Не сумнівайтеся. Так і передай своєму хазяїнові. Цього натяку було досить, щоб зв'язати нам руки. Повернувшись додому, я розповіла хазяїнові про суть нашої розмови, і Едгар Лінтон, якого доля племінника із першого не надто цікавила, – не захотів втручатися до цієї справи. Щоправда, не думаю, що з його втручання був би хоч якийсь зиск. Гість став тепер хазяїном Буремного перевалу. Він міцно заволодів маєтком і довів адвокатові, який у свою чергу довів це містеру Лінтону, що Гіллі Еншоу заставив усі свої землі до останнього ярда, бо став запеклим картерем і потребував грошей, аби вдовольняти свою пристрасть. А він, Гіткліф, був його кредитором. Таким чином Гортон, що мав би стати першим джентльменом у наших краях, потрапив у цілковиту залежність від ворога, свого батька, і живе у рідній домівці як слуга, хіба що не отримує платні. Нездатний захистити свої права, бо немає жодного друга, і не підозрює, як жорстоко його упосліджено.